2109. június 23. A nyugtalan éjszaka után reggelre benn döntésre jutott. A nyomozás veszélyesre fordult, és ennek a társait nem teheti ki. Egyedül kell folytatnia a rejtvényfejtést. Ez az ő ügye, az üzenet neki szól, és nem futamodhat meg. Mindig példamutató életet élt, a kisebb gyerekkori csíntevéseken kívül soha nem okozott csalódást sem a szüleinek, sem a tanárainak. De soha nem is tűnt ki semmivel, és már megunta a szürke kisegér szerepet. Egyedül Raúllal való barátsága miatt érezte magát különlegesnek. De míg a barátságuk kezdetén ben volt az, aki a kisé elveszett fiú mellett a komoly barát szerepét töltötte be, Azóta fordult a helyzet, már Raul volt a menő srác, akinek a népszerűsége fényében Ben is sütkérezhetett. De ez végre az ő története, és ha veszélyes is, vállalnia kell a folytatást. A csapatot, és különösen Lunát azonban meg kell védenie. Egy rejté legalább tisztázódott. Már biztos, hogy ez az egész ügy nem egy ugratás. Ha ezek az emberek még erőszakra is képesek, akkor nem tréfáról vagy kalandjátékról van szó. Egy titokzatos idegen, múltbeli üzenetnek álcázva próbálja errejtett tárgyak nyomára vezetni. Az üzenet talán azért ilyen kacifántos, hogy illetéktelen kezekbe kerülve ne tudják egykönnyen értelmezni. De ki küldhette? És ki lehet az, aki trojt használja ellenünk, hogy megszerezze a tárgyakat? Ben fejében sorjáztak a kérdések. Talán a kapusznis aki folyton felbukkan körülöttünk? Vagy Mikel Anier, aki eltitkolta benelőtt, hogy ismeri az apját? De miért éppen Ben a feladvány címzetje? És egyáltalán, mire valók a tárgyak? Hiába elmélkedett, megint odajukat ki, hogy folytatnia kell a nyomozást, csak így juthat közelebb a megoldáshoz, ám ettől a pillanattól kezdve egyedül kell megoldania a problémákat. Ben megvárta, míg apja elindul a munkába, addig alvást színlelt. Amikor egyedül maradt a kabinban, írt egy üzenetet Lunának és a fiúknak, hogy megbetegedett és aznapra ágyban marad. Elnézést kért és megígérte, hogy amint lehet, bepótolja a mulasztást. Persze, hamarosan heves üzenet áradat lepte el. Először is mindenki a hogy léte felől érdeklődött és jobbulást kívánt. Luna még azt is felajánlotta, hogy orvost hív. Ben megnyugtatta őket, hogy csak elrontotta a gyomrát, ezért nem tudja elhagyni a kabinját, de másnapra jobban lesz, és a biztonság kedvéért lefuttat egy vizsgálatot dr. Tomival, a távolsági orvosi mesterséges intelligenciával. Aztán a fiúk a nyomozás felől érdeklődtek, amire válaszul Ben sietve megkérte őket, hogy halasszák el, amúgy sem kell azt olyan komolyan venni. Addig is gondolkodik a folytatáson, aznap úgysem lesz más dolga. Raúlnak is írt egy üzenetet. Itt a Hold nyomozóiroda. Úgy tűnik, komolyabb zűrbe keveredtem, mint elsőre gondoltam. Az itten is srácok támogatnak. Most még meg vagyok kavarodva, mint óvodás a striptiz de ha megoldódik az ügy, erről biztos könyvet írok. Felkelt, felöltözött, az ételtárolóban keresett egy reggeli csomagot, és programozott hozzá egy gyümölcsteát. A reggelit majszólva szemügyre vette az ötödik versszakot. Ha testedben fájdalom emészt, e enyhül a szenvedés, Sol hűsítő barack nevet rád, tudás tára ott várt -e rád. Mivel a hétből már négy alapelvet kilődtek, könnyen megfejtette, hogy a verszak az emberiességről szól. A kulszó cool a szenvedés volt, ugyanis a vöröskereszt tagjainak kötelessége az emberi szenvedés megelőzése és enyhítése, és a világban béke és az egyetértés szolgálata. Arra is viszonylag gyorsan rájött, hogy a következő helyszín, ahova az üzenet irányítja, egy olyan hely, ahol a testi szenvedéseket enyhítik, és az nem lehet más, mint a szeléné kórházi részlege. Következő lépésben megpróbálta ellenőrizni, hol tartózkodnak a barátai, de csak Luna tartózkodási helye jelzett bekapcsolt állapotot. A zöld hármas reggelizőt mutatta. Ben fájó szívvel gondolt rá, hogy a többiek épp együtt esznek a már jól ismert és megkedvelt helyen. Legszívesebben indult volna hozzájuk, de emlékeztette magát, a küldetést mostantól egy egyszemélyessé nyilvánította. Majd utólag, ha lesz még rá alkalma, úgy is beszámol a külön nyomozásról. A legszívesebben Troj tartózkodási helyét is megkereste volna, de ő nem szerepelt a kapcsolatok listájában, és biztos volt benne, hogy amúgy sincs bekapcsolva a jelzése. Remélte, hogy Troj a zöld hármas körül ólálkodik, és még nem esett le neki, hogy Ben külön utakon jár. Gyorsan kell hát cselekednie. Befejezte a reggelit, elpakolt, fogta a hátizsákját, és elindult a klinika felé. A turbóliftet használta, hogy minél gyorsabban odaérjen. A klinika zsúfolt előcsarnokába lépve körbe pillantott, hogy nem leselkerik -e trój valamelyik sarokból. Bámiszkodás közben egy magas alakba ütközött. Szerbusz, Hát te mit keresel itt? Köszönt rá az apja. Láthatóan jobban meglepődve, mint Ben. Csak gyorsan beugrottam a napi program előtt, mert kaptam egy plusz gyakorló feladatot. Sebkötözést. Hebegte a fiú, és büszkén állapította meg, hogy a légből kapott mese egész hihetőnek hangzik. Akkor hajrá, fiam! Este találkozunk! Mondta búcsúzó doktor Vela, és mire bennek eszébe jutott, hogy ő is megkérdezze, mit keresett a kórházban az apja, ő már elviharzott. Ben körbenézett. Az elő csarnokban jöttek, mentek az emberek. Volt, aki kezelésre érkezett, volt, aki a hozzátartozóját kísérte, vagy várta. A kijelzőkön folyamatosan futottak a vizsgálatokra és kezelésekre szólító hívószámok. A sürgő-forgó tömegben egy takarító robot lavírozott zümmögve. A padlót és a levegőt fertőtlenítette, így az egész termett tisztítószerek illata lengtebe. Ben kétségbe esetten törte a fejét, hogyan fog ebben a nyüzsgésben bármit megtalálni. Keresett egy nyugalmas helyet. Az oldalsó, fényát eresztő fallal félig leválasztott pihenő és várakozó helyiségre esett a választása. Oda bent asztalok és fotelek sorakoztak. A hátsó falnál büféautómaták álltak. Ben leroskadt egy szabad fotelbe, és gondolatban számba vette a lehetőségeit. A klinika az ötös szint, csak nem egynegyedét elfoglalta, ám az intézményben nem csak gyógyítással foglalkoztak, hanem egészségügyi oktatást és kutatást is folytattak. Ekkora létesítményben azt sem tudta, merre induljon. Nem is jutna túl a fogadócsarnokon, kivéve, ha betegség miatt vizsgálatra vagy kezelésre küldenék közben próbálta szemmel tartani a főbejáratot, nehogy váratlan meglepetés érje, és Troy nyakon csípje. Eszébe jutott a vers. Mit is mond? Eltöprenget vajon hol talál itt nevető barackot? Egyáltalán milyen marhaság ez? Arra jutott, hogy a kórház területén hiába keresne gyümölcsfákat, esetleg a betegek számára, étkezésekhez kínálnak gyümölcsöket. Az élelmezés azonban automatizált, steril, zárt rendszerben zajlik, az alapanyagok bevitelétől a szemére szabott készmenű kiadagolásáig. Hogyan juthatna be oda? És mit keressen? Ben már azon volt, hogy feladja és hazamegy, amikor tekintete a büféautomatákra tévedt. Szendvicseket, joghurtot, édességet kínáltak, és persze hideg és meleg italokat. Hogy írja a vers? Hűsítő barack. Hát persze, Hol máshol lehetne a legjobb hely, mint egy forgalmas büfében, az automatában, ahol senki sem számít rá? Ben odalépett az italhűtőhöz. Átfutotta a kínálatot. Sokféle üdítő volt programozható, csak éppen barackos nem. Hogy elkerülje a feltűnést, odébb a poharas joghurtokat készítő géphez, és úgy tett, mint aki nem tudja, mit válaszol az ajánlatból. Távolról méregette az italautomatákat, Közben egy idős úr kávét vásárolt az egyikből. Három italos szekrény állt egymás mellett, belesimultak a falba. Előlapjuk különböző színekben világított. Egy kékes színű, egy zöld és egy... Ben nem tudta egyből meghatározni az árnyalatot. Talán ezt hívják barack színnek, gondolta. A kezelőfelület alatti reklámfotó... Mosolygós kisfiút ábrázolt, amint boldogan emeli a gyümölcsleves poharát. Ben izgatottan lépett vissza az automatához. Minden stimmel. Hűsítő barack nevet reád. Találomra beállított egy roibos teát, egy csipet fahéj ízesítéssel, egy csuklóérintéssel fizetett, és figyelte a gépet. Az ital kiadó rekesz volt az egyetlen nyílás a felületen, amikor elkészült a tea, Ben lehajolt, kihúzta a poharat, és testet akarásában benyúlt a másik kezével, mintha ügyetlenkedne az ital elvételével. Körbe tapogatott az automata belsejében. Megérzett egy egészen kicsi dudort az egyik oldalon. Ha a tapintás alapján nem ismerte volna fel a habszivacs anyagot, talán átsiklott volna felette. Leválasztotta a csomagot, és visszament a fotelokhoz. A teát szürcsölve leskelődött a bejárat felé. Mielőbb szeretett volna visszajutni a kabinja biztonságába. Színes gomoly felhő lebegett elé a büféautomaták felől. De jó, hogy látlak aranyom, segítenél nekem! Hallatszott Zamira néni hangja a magasból. Ben idegesen felpattant a fotelből, köszönt Zamira néninek, aki már az ital adagoló gépeknél állt. Ahmetre várok, tízkor jár le a hajnali műszak, addig innék egy teát, de nem boldogulok a masinával. Zamira néni elmagyarázta, mit szeretne, Ben pedig beállította a gépet. Amikor elkészült az alma tea, még a kezébe is adta az asszonynak, aki a szokásos jókívánságokkal hálálkodott. Ben sietve búcsút vett. Már a kiárat közelében járt, amikor újabb ismerősökbe ütközött. Gergő a nyöszörgő Szent támogatta be az előcsarnokba. Hát, ti, Mi a frászkerestek kerestek itt? Szakadt ki a felháborodás Benből. Ezt éppenséggel mi is kérdezhetjük tőled? Vágott vissza Gergő. Beteget jelentettem. Miért fura, hogy bejöttem a kórházba? Szven is rosszul van, mutatott Gergő a nyöszörgő srácra. Mi a baja? kérdezte aggódva Ben. Na jó, nem hantázunk neked. Azért jöttünk, hogy folytassuk a nyomozást. Miután lepattintottál minket ezzel a megbetegedtem dumával, úgy gondoltuk, nélkület folytatjuk. Ben szégyenkezve vizsgálta a cipőjét. Nem állhatunk le, folytatta Gergő. Az üzenet szerint végig kell csinálnunk. Viszonylag könnyen megfejtettük a verset, és Luna engedélyével idejöttünk terepszemlére. Úgy terveztük, ha megtaláltuk, amit keresünk, beszámolunk neked. Sven hasfájás szimulál, hogy bejussunk a kórházba, már csak az a röhögő barack idegesít. Hol keressük? Akkor lazíthatok, mert én sem vagyok ám beteg. Sőt, megtaláltam, amire jöttünk. Gergő megbökötte szven oldalát. Hallod? Most már meggyógyulhatsz. Itt van nálam a cucc, ütögette meg a zsebétben, és megkönnyebbülést érzett, hogy újra együtt lehet a barátaival. A következő pillanatban lefagyott az arcáról a büszke mosoly, üres volt a zsebe. Valójában nem is emlékezett rá, hogy elrakta volna a csomagot. Amikor kibányázta az ital automatából a markában volt. Leült, megitta a teát, aztán jött zamira néni, aki elvonta a figyelmét, és ő egyszerre letette a kis tasakot maga mellé a fotelbe, és ott is hagyta. Ben rémülten fordult vissza a pihenő sarok felé. A fotel még üresen állt azonban éppen Michel anyé hajolt fölé. Felvette a csomagot és bremelte a tekintetét. Mozdulatlanul állt, összehúzott szemöldökkel, majd felmutatta a kis tasakot és elégedett vigyorült ki az arcára. Ben nem tudta, mihez kezdjen. Támadjon rá, mi kellre, hogy visszaszerezze a csomagot? Vagy inkább válasza a menekülést, mielőtt nagyobb veszélybe sodorja a többieket? Bármennyire is átkozta magát a bődületes hiba miatt, hogy elhagyta a csomagot, nem fajulhatnak tetlegességig a dolgok. Mint a társainak, hogy kövessék, egyelőre visszavonulnak és együtt kitalálják, mit tegyenek. Ben oda a klinika főbejáratához, és kilesett a szétnyíló ajtón. A látottaktól a torkában ugrott a szíve. A turboliftek felől Troy csaplatott a folyosón, aztán a másik irányban felferezte a hegyesorú kapusznis alakot, amint egy oszlopnak dőlve a kórház bejáratát figyeli. Csapdába estek. Elrángatta a fiúkat a bejárattól, de észrevette, hogy mi kell elindul feléjük. Kint van Troy, és egy gyanús csukás alak, aki utánunk leskelődik. Az a Szőke Fickó meg munkatársa. Nála van a csomag, és nem hiszem, hogy barátkozni akar velünk. Vázolta Ben röviden a helyzetet. Ó, hogy a meteor árnyéka vetüljön rájuk! Kiáltott fel Gergő. A beteg felvételi pultok felé igyekeztek, ott csoportosult a legtöbb ember, akik között egy időre elvegyülhettek. Egy alacsony, fekete hajú, szakállas fiú lépett hozzájuk. Kórházi kezeslábast viselt. Ahmet! mondta Gergő elkerekedett szemmel. Ennyire még nem örültem neked. Úgy látszik, ez a nagy találkozások napja, gondolta elgyötörtemben, és biccentett Ahmednek. Közben aggódó pillantást vetett a bejárat felé. Troy éppen akkor lépett be a csarnokba, és elszántan pásztázott körbe. Ahmed, nincs időnk megmagyarázni, miért, de feltűnés nélkül ki kell jutnunk innen, azonnal, magyarázta Sven a lakótársának. M meghívlak a félhold, egy kebabra, ha segítesz. És használhatod a gravisújzóimat is, tette hozzá Gergő. Troj közben a terem túlsó felében vizsgálódott. Mikkel már a terem közepén járt és egyenesen feléjük tartott. Ahmet, végre szóhoz jutott. Rendben, kiviszlek benneteket, vigyorogva bólintott. De nem kérek cserébe semmit, mióta megjött anyám. Más sem hallok, csak hogy allak ágya a vörös kereszteseket, akik megmentették az életét. Azzal beterelte őket a betegfelvételi pult melletti személyzeti helyiségbe. Ben a záródó ajtó résén át még szemtanúja lehetette, hogy Zamira néni imbolyog át a fogadócsarnokon, mint egy gigantikus, szivárványszínű medúza, és keresztezi az útját Mikelnek, aki emiatt megtorpan. A tömegben tébláboló megtermett asszony éppen eltakarta a betegfelvételi pultot a férfi elől, így az nem látta, hova tűntek el a fiúk. Ahmed előúzott egy elektromos betegszállító ágyat. intet, hogy másszanak föl rá, majd rájuk borította az izolációs takarót. A fiúk egymás hegyén hátán feküdtek, és még a lélegzetüket is visszatartották, nehogy megmoccanjanak. Ahmed a szervorá segítőkkel könnyedén kikormányozta a betegszállítót a fogadócsarnokba, eltolta a vadul kutakodó Troy orra előtt, át a termen, ki a folyosóra. Balra menj! suttogta a fólia alól kilesve ben, amikor látta, hogy a csukjás még ott támaszkodik a fal mellett. Ahmed elindult a folyosón, a járókelők udvariasan kerülgették, elhagyták a turbólift állomást, és kevésbé forgalmas területre érkeztek. – Kibújhattok? – jelzett Ahmed. A fiúk hálásan megköszönték a segítséget, és iszkoltak a bázisra. – Ma, sotszor kerülök veletek, összezárva egy szűk helyre! – lihegte menet közben Gergő. – Lassan hozzászokom, hogy álladon vulkálunk kell! – én annyira nem élveztem, panaszolta Sven, és fájdalmas képpel megnyomkodta a derekát. Én voltam legalul. Ben gondolatban legalább ezerszer lehordta magát a csúfos hiba miatt, hogy elvesztette a kirakós újabb darabját, aminélkül bizonyára nem tudják megoldani a rejtét. Lázasan törte a fejét, hogyan hozhatná helyre a baklövést, amikor az egyik holyosó kanyarulatban mikkel toppant eléjük. Felgyűrt ujjú fehéringet és fekete farmert viselt. Hófehér fogsorát a vigyorgott a fiúkra, akiknek a meglepetéstől gyökeret vert a lába. Azt hiszem, ezt elvesztettétek, mondta csendesen a férfi. Mosolya eltűnt, rezzenéstelen arccal vizslatta a fiúkat, sötétkék szeme, fagyos nyugalmat és magabiztosságot sugárzott. A fiúk nem válaszoltak. fülében dobolt a vér, teste megfeszült, érezte, hogy cselekednie kell. Tartott Mikeltől, a korábban szimpatikusnak tűnő fickó egészen kegyetlen arcát mutatta. Ben úgy érezte, nincsenek biztonságban. Áruljátok el, miben mesterkedtek? Folytatta Mikkel, Felemelte a kezét, ujjai között a kis habszivas tacsakot pörgette. Visszafogott hangja fenyegetőbbnek hatott, mintha rájuk kiabált volna. Ben rúgóként pattant előre, és fejjel Mikel hasába vágódott. A férfi fájdalmas kiáltással görnyedt össze a váratlan támadástól. Elejtette a csomagot. Ben felkapta a tasakot és rohant előre. A többiek szótlanul loholtak utána. Ben hallotta Mikel szitkozódását a háta mögött, de vissza sem nézett, csak menekült a hosszú, kanyargós folyosón. A bázisig meg sem álltak. Amint biztonságban érezték magukat, leültek Lunával, és egy tea mellett megvitatták az eseményeket. Ben belátta, hogy értelmetlen lenne titkolóznia, barátai nélküle is folytatták a nyomozást, már pedig akkor jobb, ha együtt viszik végig. És a vers is azt üzente, hogy ők négyen együtt kell, hogy maradjanak. Elmesélte, hogy egy kapusznis férfi napok óta követi őket, hogy az apja munkatársa is körülöttük ólálkodik, és arról is beszámolt, amit előző nap hallott Trojtól a raktárban. A többiek döbbenten hallgatták a beszámolót. Értsétek meg, ezek után nem volt más választásom, mint egyedül folytatni. Magyarázta. Minket úgy sem tudsz lerázni. – mondta ezúttal komoly hangon Gergő. – Tudjuk, hogy minket próbáltál megvédeni, de egy csapat vagyunk. Akkor is, ha éppen ránk az egész holdváros. Jobb, ha ezt elfogadod. Most az a fő kérdés, hogy vajon mi állhat a háttérben. – És legfőképpen ki? – gondolkodott Sven. Luna, aki eddig figyelmesen hallgatott, halkan szólt hozzájuk. – Ezen a ponton én megfontolnám, hogy jelentjük az ügyet a rendfenntartásnak. Most ti értsetek meg engem. Én felelek, értetek, amíg a holdon tartózkodtok. És mit mondjunk? Fakat ki ben. Hogy kihallgattam egy fenyegetőnek tűnő beszélgetést? Hogy leskelődő alakokat látok? Ezen kívül semmi nem történt, senki nem ártott nekünk. Van még egy zavaros levelünk bizonyítéknak, és néhány tárgyunk, amikről mi sem tudjuk, mire valók. Ezzel csak nevetségessé tennénk magunkat, hiszen jó darabig mi magunk is ugratásnak véltük az egészet nem beszélve arról, hogy Troy is a rendfenntartáshoz tartozik. Ki tudja, még hány ember van oda beépülve. De nem hagyhatom, hogy veszélynek tegyétek ki magatokat. Érvelt kedves hangol Luna. Nem keveredünk bele semmilyen veszélyes akcióba, és végig együtt maradunk. Ígérte ben. Kérlek, adj még egy kis időt, hogy befejezhessük a talány megfejtését. A fiúk várakozón figyelték Lunát, aki az ártatlan, könyörgő tekintetek láttán, Önkéntelenül is elmosolyodott. Jól van, megadom magam, sóhajtott a luna, és megigazította homloka elé hulló fekete tincseit. Nem utassátok, mit találtatok a kórházban? Előkerült a kis tasak, amiből ben egy apró adatkártyát húzott elő. Tudás, tára, ezt mondja az üzenet, talán most tényleg megvilágosodunk, mondta Sven reménykedve. Azt roppant módon értékelném. Gergő legyintett egyet. Már úgy össze vagyok zavarodva, mint kaméleon a festékboltban. Luna magához vette az adattárolót. Javaslom, ti most foglalkozzatok a képzéssel. A következő rész a Genfi konferencia utáni évekről szól. Amíg átnézitek, megpróbálom megfejteni, mi van ezen. Aztán eldöntjük, hogyan tovább. Itt leszek a szomszéd irodában, ha segítségre volna szükségetek. Eleinte nehezen koncentráltak a tananyagra, de az érdekes holovetítések és a tesztek egy szempillantás alatt magukkal ragadták a fiúkat. Az egyik feladatban a csatatérről kellett kihozniuk és megmenteniük, minél több sebesültet úgy, hogy a korlátozott erőforrásokból maguknak kellett megtervezniük, mennyi hordágyra, orvosra és ápolóra van szükség, valamint mennyi kötszert és gyógyszert használhatnak fel. Dunant életéről is újabb érdekességeket tudtak meg. Szomorúan vették tudomásul, milyen tragikus fordulatot vett a sorsa nem sokkal a kereszt megalapítása után. 1866-ban az Ausztria és Poroszország között kirobbant háború még fényes bizonyítékkal szolgált arra, hogy Dunán műve a gyakorlatban mennyire működőképes. A poroszok már részesei voltak a Vöröskereszt mozgalmának, és sérültjeiket szakszerűen szállították el és kezelték, így a háború lezárásakor tízezer katona áldozatuk volt, szemben az osztrákok, 25 fős emberveszteségével. A háború lezárását követő napon Ausztria is sürgősen csatlakozott a Genfi egyezményekhez. Dünánt azonban komoly üzleti veszteségek érték. Minden energiáját emberbaráti munkájának szentelte, és részben emiatt hibás pénzügyi döntéseket hozott. Nem csak ő, hanem befektetői is tönkrementek. Dünán élete anyagilag és erkölcsileg is összeomlott és miközben fő életműve a Vöröskereszt mozgalma világszerte vitorlát bontott, személyes sorsa a szegénységbe és a nyomorba vezetett. Megkeseredett, kötekedő, depressziós emberré vált, egyetlen vigasza maradt, a Vöröskereszt sikere. Délben Luna állított be a fiúkhoz, egy tálca szendvicset és gyümölcslevet hozott. Lerakta és odalépett az oktatópulthoz, hogy szemügyre vegye a kijelzőt. Látom, már végeztetek. A srácok lelkesen bólogattak. Amíg ebédeltek, megmutatom, mit találtam az adattárolón. Kivetítette a képet az oktatópult fölé. Szöveges állomány jelent meg, nagy része olvashatatlan volt, a karakterek jó része hiányzott. Olyan, mint egy műszaki leírás, képletekkel, számításokkal és ábrákkal. Rákültem az összes elérhető kódfejtő programot, de úgy tűnik, az állományt ketté választották, és a karaktereket többszörösen összekeverték. Létezik valahol egy másik fájl és egy dekódoló térkép az egésznek a sorbálításához. Csak akkor értelmezhető, ha sikerül megtalálnunk. Úgy kell elképzelni, mintha egy regény szavainak csak a fele lenne nálunk? Kérdezte Sven. De az is jól megkeverve. Csak hogy egy regénynél, ha sikerül sorba raknunk a meglévő betűket, a szöveg összefüggésekből nagy valószínűséggel ki tudjuk pótolni a hiányzó elemeket. De képleteknél, technológiai utasításoknál ez nem működik. Vagyis nem jutottunk előrébb. Állapította meg csalódottan Gergő, és maga vett egy rovarfa fasírtos bagettet. De igen, egy fontos körülményt azért sikerült megtudnunk. Van egy szövegrészlet a tárolón, amit nem kódoltak. Ebben a szerző leírja, hogy a felferezés humán felhasználásra készült, de tartó le, hogy üzleti haszonszerzés, vagy akár Terrorizmus elősegítése céljából meg akarják szerezni. Mivel úgy érzi megfigyelés alatt tartják, nem kockáztatja, hogy az eredmények rossz kezekbe kerüljenek. Ezért a felfedezését különböző helyeken elrejti, addig, amíg megszervezi annak biztonságos átadását a felelős hatóságoknak. Halálra vált arccal néztek Lunára. Először Sven szólalt meg. Akkor mi ennek a felfedezésnek a darabjait rakosgattuk össze az elmúlt napokban? Lehetséges. És szerintetek ez logikus, hogy az illető elrejti a találmányát, majd rögtön meg is írja egy trükkös fejtörőben, hogy hol található? Kérdezte Gergő. Talán biztosíték arra az esetre, ha történne vele valami. Találgatott Sven. És azért bújtattál egy rejtvényben, hogy ha a rossz fiú kezébe kerül, ne fejthessék meg olyan könnyen. Luna bólogatott. Igaz. A rejtett utalásokat csak olyas valaki tudja értelmezni, aki ismeri a vöröskereszt, történetét, az elveit és a működését. De miért éppen Ben a címzetje az üzenetnek? Érthetetlen. Ben mélyen hallgatott. Nem szólt hozzá az eszmecseréhez, miközben fejében villámként cikáztak a gondolatok. Kezdett összeállni a mozaik. Legalábbis egy része. Lehet, hogy apám áll a háttérben. Szólalt meg komoly hangon. A kutató kutatólaborban dolgozik. Amikor megkérdeztem tőle, hogy éppen mivel foglalkozik, csak ködösített. Célozgatott rá, hogy azért nem mondhatja meg, mert mások lenyúlhatják a projektjét. Luna kétkedően ingatta a fejét. Nem hiszem, hogy az üzenet és az elrejtett tárgyak apáttól származnak. Ha ilyen kockázatos a felfedezés birtoklása, egyáltalán nem észszerű, hogy éppen a saját gyerekét keverné vele veszélybe. Meg annak a barátait, tette hozzá Sven. És az nem derül ki az adatfájból, hogy egyáltalán milyen felfedezésről van szó? kérdezte Ben. Ezt szerettem volna még elmondani, jelezte Luna. A felferezés rendkívül jelentős, a feltaláló ugyanis megalkotta a teljes körűen humán felhasználásra alkalmas, szintetikus vért. A fiúk feszült figyelemmel hallgattak, közben a szendvicseiket Vörös Vöröskeresztesként jól tudjuk, hogy az egészségügyi ellátásnak mekkora szüksége van a vérre. Baleseti sérüléseknél, vagy műtétek során nélkülözhetetlen és életmentő az elvesztett vérpótlása. Az orvostudomány régóta kutatja a különféle megoldásokat, kezdetben állatok vérét adták a betegeknek, később közvetlenül emberből emberbe történt a vérátömlesztés, de a legtöbb esetben a beavatkozás halálhoz vezetett. A nem megfelelő vér halálos immunválaszt váltott ki a szervezetben. Mert nem ismerték a különböző vércsoportokat, szólt közbeszven. Így van, az 1900-as évek első felében fedezték fel a négyféle vércsoportot, kicsit később pedig az RH faktort. Ennek ismeretében már biztonságosan lehetett a betegeknek vért adni. Akkor mi szükség van a mesterséges vérre? kérdezte Gergő. A gyógyító ellátás állandóan vérhiányjal küzd. Ahhoz, hogy a kórházakban mindig rendelkezésre álljon megfelelő mennyiségű és vércsoportú vérkészítmény, folyamatosan gyűjteni kell az önkéntes donroktól a vért. A vörös kereszt ebben a kezdetektől közreműködik. működik. A levet vért ellenőrzik a különböző fertőzésekre. Szétválasztják alkotó elemeire, és különböző vérkészítményeket gyártanak belőle. Ezeknek a tárolása sem egyszerű, hűtést igényelnek, és korlátozott a felhasználhatósági idejük. Az olcsón előállítható, könnyen tárolható és szállítható mesterséges vérnek óriási lenne a jelentősége az orvostudományban. Sven levett a tálcáról egy algapástétomos szendvicset. De hógy lehet, hogy eddig nem fedezték fel. Kérdezte. Nos, erről már tanultunk az egyetemen. A kutatók meglehetősen régóta próbálkoznak a szintetikus vér előállításával, de azért itt mégsem egy új holójáték vagy ételnyomtató megtervezéséről van szó. A vér egy rendkívül összetett testnedv, tulajdonképpen a szervezet folyékony szövete. A benne lévő vörösvértestek oxigént szállítanak a tüdőből a szervekhez. Luna itt tartott egy levegővételnyi szünetet, majd folytatta. Sérülések esetén a vérlemezkék összetabadnak, a vér megalvad és lezárja a rést a külvilág felé. A vérben lévő sejtek azonosítják a kórokozókat és mozgósítják a szervezet hadseregét, a fehérvérsejteket, amik elpusztítják a nem kívánt behatolókat. Így működik az immunrendszer. A vér ezen kívül tápanyagot és vizet juttat a testünk minden zugába és elszállítja onnan az anyagcsere termékeket. A szintetikus vérnek tehát ezt az összetett feladatot kell elvégeznie. Akkor, aki ezt kifejlesztette, a világ leggazdagabb embere lesz, állapította meg Gergő. Vagy a legnagyobb veszélyben lévő embere. Figyelmeztetett Luna. A mesterséges vér nem csak az orvostudományt forradalmasítja. Gondoljatok bele! Mekkora harcászati előnyt jelent egy ilyen technológia az ellenségeskedő felek között? Vagy terroristák kezébe kerülve a biológiai fegyverek új generációját hozhatja magával? Sven lenyelte a szendvics utolsó falatját és szürcsölve kortyolt rá az ananászléből. Így érthető, hogy miért a Hol dolgozik a rajta a feltalálója. Itt kevesebben férhetnek hozzá. És a teroristák beszivárgása is kevésbé valószínű a fokozott biztonsági ellenőrzés miatt. Valakinek mégis sikerült. Azt már tudjuk, hogy Troy az egyik beépített embere. Mikkel annyi kis ilyen megszerezte az adathordozót. És ott van a csukjás, aki most már biztos, hogy követ minket. Foglalta összeben. Igen, fiúk. Ezért szerintem tényleg itt az ideje, hogy átadjuk az ügyet a rendfenntartásnak. Az adattárolóval és ami rajta olvasható, már elég bizonyítékunk van a hatóság számára. A fiúk tanácstanul néztek a lányra. Tudták, hogy a nyomozásuk új szintre lépett, és megértették, amit a vezetőjük mondott, de szerették volna befejezni a rejtvény megfejtését. Sven nyomós érvekkel állt elő. Nézd, Luna, a vers kezdettől fogva arra ösztönöz minket, hogy tartsunk mindent titokban. Hamarosan a végére érünk. Már csak két alapelvet kell megfejtenünk, Hát, ha megtaláljuk a hiányzó adatokat és a kulcsot a dekódoláshoz. Adj még egy kis időt, és ha szükséges, együtt elmegyünk és bejelentjük az ügyet. Ben is beszállt Luna győzködésébe. Úgy érzem, nem bízhatunk senkiben. Ha a biztonságiakhoz fordulunk és elmondjuk egy illetékesnek a történteket, vajon ő a jó oldalon áll? Lehet, hogy könnyelműen épp az ellenség kezébe adjuk a titkot. Luna a homlokát ráncolva mérlegelte a hallottakat. A fiú tovább ütötte a vasat. Az üzenetet nekem címezték, ezért úgy érzem, jogom van eldönteni, mihez kezdek vele. Fakat ki ben. Este még megpróbálom kipuhatolni, hogy apának van-e bármi köze az ügyhöz. Holnap reggel pedig eldöntjük, mit tegyünk. Luna megadóan tárta szét a karját. Mindig levesztek a lábamról. Rendben van, holnap reggelig kaptok időt. De addig semmi akció. Beszélj édesapáddal Ben, és tudni akarok minden fejleményről. Ha bármi bajotok esik, Saját kezüleg nyírlak ki benneteket! Tette hozzá viccesen. Délután a sportközpontban tartottak csapatversenyt, ahol a fiúk megmérkőzhettek a másik négy vöröskeresztes ösztöndíjas csoport résztvevőivel. Többségüket már látták a bázison, de a közös játékkal lehetőség nyílt, hogy jobban megismerjék egymást. A fárasztó program után Ben igyekezett vissza a kabinjukba. Megígérte a fiúknak, hogy még az este folyamán megüzeni nekik, mire jutott az apjával kapcsolatban. Doktor Vela nem volt még otthon, ezértben gyorsan lezuhanyozott, átöltözött, melegített egy halpogácsát, és kinyitott hozzá egy tasak sütőtök pürét. Raúl válasza ekkor érkezett meg a reggeli üzenetre. Iritkedem. kedem. ott lennék, együtt csapatnánk. De az új haverokkal is biztos megoldjátok az ügyet. Na, de a lényeg, hogy óvatosan, ha necces a szitu, és sürgősen fog hozzá regényíráshoz, egy példányt biztosan eladsz belőle. Billeg az íróasztalom. Kb. három centinél azért ne legyen vastagabb a könyv. Doktor vele e közben sem ért haza. Nem volt szokatlan, hogy késik, ben inkább csak türelmetlen volt. Szerette volna, ha minél előbb beszélhet vele, és rávezetheti a szintetikus vér témájára. De hiába kereste apját, nem válaszolt. Aztán a labor hívójelével próbálkozott, közben bekanalazta a maradék sütőtököt, és gondolatban azt fogalmazgatta, mit is mondjon. A labor végre bejelentkezett. Doktor Rosdél vagyok, ki beszél? A professzor készüléken nem adott képet. Ben is jó estét, doktor Rosdél! Apát keresem. Nem jelentkezik az iszkinyén. E Dolgozik még? Nem, nincs már itt. Szervusz! Közölte a doktor, és már ki is lépett a vonalból. Ben elpakolt az étkezőasztalról, aztán leheveredett a kanapéra, és elindított egy holófilmet, hogy elüsse az időt, amíg apja megérkezik. Ám alig, hogy kezdetét vette a mozi, elnyomta az álom. Amikor felébredt, az óra negyed tizenkettőt mutatott. A holoprojektor lekapcsolt, a kabinvilágítás automatikusan éjszakai módra állt át. Rémülten ugrott talpra. Hamarosan éjfél, és az apja nem volt sehol. Úgy tűnt, a lakótérben minden ugyanúgy van, mint amikor lefeküdt, tehát azóta nem is járt itthon. Még a fürdőbe is bekukkantott, de semmi. Benyomta a doktorvel a hívójelét, de nem felelt. Üzenetet küldött neki. Megpróbálta a labort is, de nem meglepő módon ilyen késői órán senki nem fogadta a hívást. Ben kétségbe esett. Volt néhány bejövő üzenete, de mindet szven és Gergő küldte, várták a fejleményeket. Fel alá járkált a helyiségben, gyomra összeszorult, gondolatai vadul zakatoltak. Kiküldött egy rövid üzenetet a fiúknak. Apa eltűnt.